După aceea, tot prin voia și ajutorul lui Dumnezeu, aceste lecțiuni, aceste meditații au fost prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați sub forma unor lecțiuni de 30 de minute care se pretează difuzărilor pe calea undelor de radio. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu, cât și a dumneavoastră celor care v-ați luat timp să ne ascultați, vom pătrunde în meditațiile asupra epistolei lui Pavel către galateni. Vom avea mai întâi un cuvânt înainte... O mică introducere, după care, tot cu voia lui Dumnezeu și ajutorul lui, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, celor care v-ați luat timp să ne ascultați, vom procede la meditație asupra capitolului 1, începând cu versetul 1. Mai înainte de acestea însă, haideți să mai petrecem puțin timp cu Cristina Roy, citind episodul următor din lucrarea Adevărata fericire! Episodul din lecțiunea precedentă ne prezenta pe Pavel, plecat cu Elenca, Elenca pentru ca să adune fragi mai mulți, urmând după aceea să se întoarcă la un loc de întâlnire unde să-l găsească pe Andrei. Timpul acesta pe care Pavel l-a petrecut în tovarășia Ilencai, în pădure după cules de fragi, a trezit multe sentimente bărbătești de afecțiune în Pavel pentru Elenca fără să știe că același lucru se petrecea și în inima lui Andrei. Astăzi aflăm că Andrei nu înțelegea fericirea fratelui său, dar simțea împreună cu el. Ca să-și ascundă propria lui fericire, îi povesti Ilen că-i ce realizase la moară, ce-i povestise soția lui Iura și că moralul îl sfătuise să-l angajeze pe Tromski să facă podeaua. Pavel asculta, dar nu auzea nimic ci se tot gândea cum se dusese el cu Elena prin pădure. El îi povestise despre viața lui din armată, ea ascultase atentă și ochii ei îi sorbeau fiecare cuvânt de pe buze. Apoi ea îi povestise la rândul ei ce viață dusese în casa tatălui ei Vitreg și cum se simțea de când venise în casa de sub culmea Murtin. Cu câtă iubire, devotament și recunoștință vorbise ea de Andrei și Pavel, nu știa deloc cum să mulțumească fratelui său pentru tot binele pe care îl făcuse, căci era ca și cum i-l ar făcut lui însuși. Apoi o conduse la o poieniță unde se găseau o mulțime de frăguțe și el plecă să-și vadă de îndatoririi. Când se întoarse, una din câini era deja plină și o ajută să o umple și pe cealaltă. Apoi se întoarseră ca să nu lase pe Andrei să aștepte. Și, la fel ca Andrei, în urmă cu trei săptămâni, Pavel făcuse loc de trecere prin desiș și ținuse ramurile pentru ca ea să poată merge nestingerită. În timpul acesta, se tot uitau unul la altul. La un moment dat ajunseră la un loc abrupt și Pavel urcă mai întâi căinile cu frăguțe, apoi îi dă dufetei mâna și ajută și pe ea să urce. Se opriră sub un tufiș ca să-și tragă răsuflarea, dar fata se afla atât de aproape de Pavel încât acesta nu se mai putu împotrivi unui dor care îl cuprinsese dintr-o dată. El o strânse la piept lângă inima lui care bătea furtunos și simți bătăia și simți bătaia unei a doua inimi lipită de pieptul lui. Ilenca vrut să se elibereze, dar nu se putea împotrivi acestei priviri imploratoare, ci sprijinis sfioasă capul de pieptul vărului ei. Fusese doar o clipă, dar această clipă își dădu verdictul asupra întregii vieți ulterioare a două inimi care se găsiseră. Fusese o clipă atât de pură că și îngerii din cer puteau privi cu plăcere la acești tineri fericiți. Tocmai această puritate, provenită din cer, îi făcea să fie așa de fericiți atunci când mergeau unul lângă altul fără să spună nimic, până ce ajunseră la Andrei sub ciresul sălbatic. Andrei, oare știi, povesteau ochii lencăi când îl zăriră pe fidelul ei ocrotitor, el mă iubește și eu îl iubesc. Știți ce? Era cât pe ce să mănânc eu toți fragii culeși de voi, zise Andrei după o vreme și acoperi fructele cu o frunză. Nu-i nimica, mănâncă liniștit, mai culeg eu, îl pofti Pavel. O să te ajutăm și noi la asta pentru că n-am mâncat niciuna, nu-i așa el înca. Eu am mai mâncat în timpul culesului, dar știi ceva, le vărs pe toate pe aceste frunze și mă duc să mai culeg. Zici și făcut și frații rămaseră singuri. Gândește-te, zise Andrei, ce mi-a zis bătrânul Hoțchi. Și începu revoltat să repete cuvintele morarului. Nu crezuse că acestea îl vor jigni atât de tare pe fratele lui. Pavel se-l supărat în picioare și ochii îi aruncau fulgere. Ce treabă are el să ne dea sfaturi bune? Păcat că nu mi-a spus mie. Ei, nu te supăra, îl liniștea Andrei. Ceva dreptate avea și el, doar că se gândesc că o să ne căsătorim cu timpul și că, de fapt, e vremea. Acum că te-ai întors din armată, alții au făcut-o și mai de tineri. Ei, de ce nu răspunzi? Andrei se uită uimit la fratele său, acela arăta de parcă ar fi fost vrăjit. El nu se gândise deloc la însurătoare, ceea ce îi spunea acum fratele său era ceva cu totul nou pentru el, dar, știi ce, foarte frumos. Acolo jos, sub ei, începu să cânte aceeași voce feminină, căci noi ne iubim, lăsați-ne să ne luăm. Pavel tremura de fericire. Dintr-o dată se trezire în el toate dorințele bărbatului Pe care nu le poate învinge niciodată Sau doar cu lupte mari Da, trebuie să ne căsătorim Ar fi vrut el să strige Și înainte de toate eu Dar mai fi rămas puțin timp singuri I-ar fi povestit fratelui său tot ce i se întâmplase astăzi Dar trecură câteva femei pe acolo și s-au oprit Între timp s-a întors și Elenca Apoi au plecat împreună spre casă. Lăsându-i pe băieți să ajungă acasă bucuroși împreună cu Ilenka. autoarea cărții Cristina Roy ne aduce acum în scenă din nou pe Suzana Hrubic. Citim astfel că, la vreo jumătate de oră depărtare de Culmea Murtin, după amiaza aceea, Suzana Hrubic culegea și ea fragi. Nu obișnuia să facă așa ceva și astăzi se dusese doar pentru că dorea liniște și singurătate. De ce, nici n-ar fi putut spune. Ea se găsea într-o vălișoară frumoasă. Cana ei înflorată, era de multă vreme plină și ședea acum pe un trunchi de copac căzut. Cu capul sprijinit în mâini, se uita de o bună bucată de vreme la un inel cu piatră verde care îi împodobea printre altele inele mâna dreaptă. Ei, acum i-am promis pe jumătate că voi fi a lui, gândea fata. Și totuși nu mă prea bucur de lucrul acesta. Oare pentru faptul că nu vreau să locuiesc printre cei din clanul Lehocky? De ce mi-a spus oare Ian că o să aleg între zece dintre cei mai răi bărbați? Tot la asta mă gândesc. Aoleu, mă leg pe viață? Și ce se întâmplă atunci dacă nu numai eu, ci și el se va strica și o va lua pe urma lui Iura sau a bătrânului? Se tot spune că bătrânul a lăsat-o de multe ori flămând pe soția lui, astfel că a fugit la mama ei ca să cerșească o bucată de pâine. Iar despre Iura se spune că își bate nevasta atunci când ajung la ceartă. Dacă m-ar lovi chiar și o singură dată, nu m-aș mai întoarce la el niciodată. Dar apoi nimeni nu mai bagă în seamă o asemenea femeie fugită de la bărbatul ei. Până cu de, am făcut ce am vrut. Oare cum ar fi ca Imrich să-mi ordone mie? De asemenea, îi place să bea și mai sare și la bătaie. Este foarte priceput și l-a înjurat. Cum să zic, aproape că mi-e teamă de el. Dacă îi promit că mă voi mărita cu el, trebuie să aștepte până la toamnă și atunci adio, tinerețe și libertate. Dar dacă l-aș lua pe altul de bărbat, cum ar fi? Pe altul? Păi, nu toți sunt la fel, și Imrich este Imrich, barem e cel mai kipești dintre ei. Dacă mă voi muri ta vreodată, atunci cel puțin să iau șopel mai arătos dintre băieți ca să mă invidieze celelalte fete. Fata își sprijini capul în mâini și stătu o vreme complet nemișcată de parcă ar fi fost vrăjită. Suzanca retrăia în memorie întâmplările din ultimele zile până ce ajunsese la ultima duminică. Tinerii îi făcuseră totuși lui Ian un arminden. Puseseră niște pantaloni zdrențuiți, deasupra o coroană de paie, iar în loc de rozmarin, scaieți. Când se duseră oamenii la biserică duminică dimineața, unii râdeau. Măi, zice, câte mai tot născuăcesc tinerii ăștia? De ce s-or fi ținând de șotii? E adevărat, Ian nu fusese compătimit de nimeni, dar fiecare era curios să știe ce se va întâmpla cu sperietoarea de păsări. Ei, știți ce s-a întâmplat? Ian nu s-a atins de Arminden, iar când și îi aduse răscânduri și s-au oferit miloși hai să dăm jos, Ianco, el a răspuns. De ce să vă atingeți de proprietatea altcuiva? Nu este armindenul meu, ci al celor la care l-au făcut. Eu am numai pantaloni întregi. Aceea au fost drențuiți la joc. Coroana din paie este cu siguranță semnul cinstei pe care și-a câștigat-o unul dintre ei în timpul nopții. Până nu vin ei singuri să-l ia, este numai un semn care arată ce tineret onorabil locuiește la poalele culmii Murtin. Vom afla cu prilejul episodului următor cum tinerii aceștia s-au rușinat singuri de ceea ce au făcut și ei l-au luat de acolo într-o noapte fără să știe nimeni. Desigur, s-a bănuit, s-a înțeles că ei l-au luat, deoarece ea nu s-a atins de el. Iată o învățătură bună aici pentru ambele tabere. Pentru cei care se ocupă de lucruri din acestea de a bagiocori pe alții și pentru cei care este bagiocorit. Cei care se îndălednicesc cu bagiocorirea altora să nu uite că își fac reclamă lor înșiși. Iar acela care este bargiocorit și primește în liniște și lasă pe Dumnezeu să-i facă dreptate, să-i aminte că va căpăta cinste înaintea lui Dumnezeu, cât și înaintea oamenilor care mai au cât de cât minte și știu să o folosească. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă înainte, să ne ajuți să luăm aminte, Doamne, la mântuirea pe care ne-ai pregătit-o în Domnul Isus Hristos și care ne învață să avem dragoste față de fiecare făptură omenească, să-i cinstim pe toți din pricina Ta, iar atunci când ni se fac nedreptăți cum s-au făcut Domnului Isus, să Te lăsăm pe Tine, Doamne, să ne iei apărarea, pentru că Tu știi și Tu poți să ne iei apărarea în așa fel încât și Cel care a făcut bagiocura și prigoana, cât și noi. Să putem să vedem dragostea ta, să ne întoarcem cu toți la tine și să te slujim pe tine toți vecii. Amin. Ne ajungem acum la începutul meditațiilor asupra epistolei lui Pavel către Galateni. Vom da citire mai întâi unui cuvânt înainte, după aceea unei mici introduceri, și apoi la capitolul 1, versetul 1. Ce minunată și ce dulce este cântarea de chemare a harului lui Dumnezeu care aduce mântuire și lumină omului rătăcit prin hățișurile păcatului. Ce limpede și puternic îndreaptă ea sufletele spre Domnul susmântuitorul Mântuitorul unic și desăvârșit! Ce armonie nebănuită revarsă între oameni! Valurile ei acoperă fără deosebire pe toți cât îi stau în cale, făcându-i fericiți pentru veșnicie. Așa este epistola către galatenii. Alături de epistola către romani, este una din cântările Dumnezești ale Harului, pe care Duhul Sfânt a pus-o în inima și gura Marelui Apostol Pavel. El o cânta pe toate corzile vieții lui, tuturor celor pe care îi întâlnea. Galatenilor le-a cântat-o închip deosebit, deoarece urechea lor fusese întoarsă spre o falsă cântare a mântuirii, cântarea legii. În meditațiile care urmează asupra epistolei lui Pavel către galateni se află demnul puternic, îndreptat spre orice suflet, ca să-și întoarcă urechea și inima spre cântarea Harului, cântare adusă din cer de Mântuitorul Hristos care este Harul în trupa. Ecoul cântării Harului, cântată odinioară galatenilor, se rostogolește și astăzi de la suflet la suflet și va vibra până în veacul veacului, ca un manifest al libertății și al vieții în Hristos. Urmează acum câteva date istorice foarte generale cu privire la epistola lui Pavel către galateni. Galatia era o țărișoară în Asia Mică, declarată provincie romană în anul 25 înainte de Hristos, cu capitala care astăzi se numește Ankara. Numele și l-a primit de la semințiile galice care, strâmtorate de romani, au plecat din nordul Italiei la începutul secolului IV înainte de Hristos, strecurându-se de-a lungul Dunării, ajungând până în Panonia și Iliria, invadând insulele grecești, iar în anul 278 înainte de Hristos, regele Nicomedes al Bitiniei, Cerându-le ajutor împotriva fratelui său Zipoites, care voia să ia tronul, 10.000 mii de galați, acesta era numele nou pe care îl primiseră de la greci, trec Bosforul. După război, nu se mai întorc în Macedonia, ci s-au dedat la prădăciuni până ce au fost înfrânți de Atalus I, regele Pergamului. După înfrângere, fiind slăbiți, sunt obligați să se lase de viața lor nomadă și s-au așezat printre populația grecească a ținutului care de la ei primește numele de Galatia. Cu timpul au primit limba și cultura greacă, dar obiceiurile și religia au rămas cele din vechea lor patrie, adică religia druizilor. Majoritatea locuitorilor Galatiei erau greci și numai o minoritate erau galați. Creștinismul a pătruns în Galatia prin Sfântul Apostol Pavel în a doua călătorie misionară între anii 51-52. În Faptele Apostolilor 16 cu versetul 6 se spune că Sfântul Apostol Pavel împreună cu ucenicul său Sila a propovăduit în Galatia. În a treia sa călătorie misionară pe la anul 55 în drum spre Efes a trecut a doua oară prin Galatia. În adunările din Galatia a pătruns o învățătură străină de Harul Domnului Isus, învățătură care amesteca legea dată prin Moise cu Evanghelia adusă de Isus Hristos. Învățătura aceasta a fost adusă de acei frați mincinoși, iudaizanții, care îl urau pe Sfântul Apostol Pavel, veniți probabil de pe la Ierusalim. Sunt aceia care au căutat să-l prigonească și în Corint. În Galatia a prins repede această învățătură religioasă periculoasă și a început să se întindă și în alte comunități creștine. Situația era de așa natură încât era necesară o intervenție energică și rapidă a Marelui Apostol pentru stăvilirea răului. Personal n-a putut merge, dar a scris o epistolă puternică și limpede pentru a ajuta la desprinderea din viața vrăjmașă pe toți cei care au fost prinși de ea. Și întrucât nimic nu-i la întâmplare în Biserica lui Hristos, nici această epistolă nu-i la întâmplare. Ea este o scriptură sfântă care slujește de îndrumare tuturor credincioșilor din toate timpurile. Duhul legii a fost și este prezent mereu în comunitățile creștine cât timp va ținea vremea Harului lui Dumnezeu. Epistola către Galateni a fost scrisă în anul 54 sau probabil 55 în Efes. Despre autenticitatea ei mărturisesc părinții apostolici cum este Clement Romanul, Barnaba, Ignatie și Policarp. De repetate ori citează și Sfântul Justin Martirul, Irineu, Clement Alexandrinul, Tertulian și alții. Facă domnul ca învățăturile cuprinsă în această epistolă sfântă să găsească un loc potrivit în mintea și inima tuturor căutătorilor de adevăr, spre slava Tatălui, Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Acum, haideți, iubiți ascultători, să dăm citire versetului 1 a capitolului 1 a epistolei lui Pavel către galateni, care astfel glăsuiește. Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om și prin Isus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl care l-a înviat din morți. Se știe bine că apostol înseamnă trimis, și este de foarte mare însemnătate cunoașterea trimiterii cuiva căci de aceasta atârnă adevărul sau minciuna, lumina sau întunericul, viața sau moartea. După felul mărturisirii și după cum își trăiește viața, se cunoaște trimiterea fiecărui om. Sunt trimiteri ale adevărului și trimiteri ale minciunii. Apostolii adevărați și apostolii mincinoși erau aceștia. Sunt trimiteri ale lui Dumnezeu și trimiteri ale satanei. Sunt trimiteri ale cerului și trimiteri ale pământului. Lumea este plină de trimiși. Fiecare om este un trimis pentru că fiecare mărturisește ceva cu gura și cu viața lui. Sfântul Apostol Pavel era apostol, dar nu de la oameni, ci de la Dumnezeu, Tatăl, prin Isus Hristos, cel înviat din morți. Trimiterea lui era cerească și cerească era trăirea și lucrarea lui. Nimic pământesc nu era amestecat în tot ce făcea el. Ce vine de la soare este asemenea soarelui. Ce vine de la Dumnezeu este asemenea lui Dumnezeu. Nu toți cei care se dau drept apostoli ai lui Dumnezeu sunt trimiși de el. Câți nu vin în numele lui Dumnezeu și al adevărului. Mărturisirea lor, atât aceea cu gura, dar mai ales aceea cu viața, îi arată limpede cine i-a trimis. Cel care apără pământul în vreo formă sau alta este trimisul pământului. Acela care apără vreo partidă sau alta, vreo denominațiune religioasă sau alta, este trimisul sau apostolul acelei partide religioase. Cel care apără Evanghelia și se jertfește pentru ea, acela este trimisul Evangheliei, trimisul lui Dumnezeu care este deasupra tuturor rânduielilor pământului și mai ales deasupra tuturor despărțirilor dintre oameni, deasupra duhului de partidă religioasă. Spune un proverb albanez, Câinele latră pentru cel care îl hrănește. Cine păzește altceva decât ceea ce păzește Dumnezeu, este trimisul a ceea ce păzește. Sfântul Pavel era trimisul, era apostolul lui Iisus Hristos, și vestea numai ceea ce Iisus Hristos îi poruncea și păzea numai ceea ce aparținea de Hristos. Cunoaștem pe cineva al cui apostol este după mărturisirea lui. Apostolia pentru Dumnezeu și lucrarea lui pe pământ, adică biserica cea vie, este un dar de sus, cum găsim la Efeseni 4.11 și cel care a primit acest dar nu mai trăiește pentru lucrurile de jos, chiar dacă sunt și religioase, ci toată puterea, înțelepciunea și dragostea lui și o pune în slujba celor de sus. Pentru viața și rânduiala de sus se cheltuiește și se jertfește clipă de clipă. Așa făcea și Sfântul Apostol Pavel. La versetul 2, în urarea sa pe care a început-o în versetul 1 de la Galateni 1, Pavel completează și toți frații care sunt împreună cu mine către bisericile Galatiei. Două lucruri se desprind din versetul de mai sus. Unitatea frățească și adresa precisă. Unitatea frățească spune toți frații care sunt împreună cu mine. Unitatea în dragoste duce totdeauna la unitatea în lucrare, iar unitatea în lucrare este totdeauna binecuvântată de Dumnezeu cu rod bogat. Această unitate frățească se păstrează numai când curăția și lumina stăpânește inimile tuturor fraților, pentru că orice păcat, cât de mic ar fi și de orice natură, țintește la distrugerea unității. Dacă zicem că avem părtășie cu el, cu Dumnezeu și dar umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții. În Ioan 1, versetele 6 până la 7. Unitatea frățească este încununată de lumina bucuriei și de măreția puterii duhovnicești, pentru că acolo unde este unitate este Hristos. Unitatea în dragoste este singurul templu pe pământ unde locuiește Hristos. Aici este sfințit cu adevărat numele Lui. Avem apoi adresa precisă către bisericile Galatiei. Epistola este scrisă de Sfântul Apostol Pavel, după ce mai întâi s-a înțeles cu frații asupra problemelor care trebuie lămurite și trimisă numai bisericilor, adică numai adunărilor de credincioși din Galatia, nu pentru toată lumea din această provincie. Faptul de a ști precis cui scrii sau cui vorbești este de mare însemnătate în viața unui ucenic al lui Hristos, căci altfel trebuie să vorbești sau să scrii credincioșilor și altfel celor care nu se ocupă cu credința. Să fim atenți cum folosim mărgăritarele cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu să nu le aruncăm la întâmplare. Sfântul Apostol Pavel și frații care erau împreună cu el, ne stau înainte ca o pildă desăvârșită în privința folosirii mărgăritarelor adevărului. E bine ca atunci când citim epistolele să ținem seama de adresa fiecăruia ca să o putem înțelege mai ușor căci sunt anumite chei pe care trebuie să le folosim la ușa cămării tainelor lui Dumnezeu. Dacă nu le folosim, ne trudim zadarnic căci nu vom putea pătrunde înăuntru. Duhul Sfânt a călăuzit mintea și inima sfinților care au scris epistolele și tot Duhul Sfânt ne-a păstrat aceste scrieri sfinte pentru ca noi să primim lumină și mângâiere citindu-le. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului G002 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Ne bucurăm că Dumnezeu ne-a dat harul să ne ocupăm și de aceste meditații, și dorim din toată inima ca aceste meditații să facă limpezire tot mai multă cu privire la mântuirea adusă exclusiv prin Domnul Isus Hristos, a căruia să fie slava, cinstea și mărirea de acum și în toți vecii vecilor. Amin! Lui om cred în luptam, cu voie bună, pe domnul lui lume. Tot în duhul ei strălunge, Isus ne E aianeazăă cu Duul ne luptă mără Îngrua luptă nu ne pasă Cu noi e dumneze Iia să- fapta și cu vândul noi domii Și avântul, cu el în vechica să trăi. Utega și avântul, cu el.